Der var det faktisk ikke min mor, der afleverede mig. Det var en pædagog, som faktisk øh, sagde til mig, at vi bare skulle ud på en tur. Og så øh, kan jeg huske, at lige pludselig, imens vi sidder og får kaffe, så er den her pædagog væk. Og så han faktisk, så kunne, jeg, så kunne jeg faktisk se, at han kørte på sådan en god grusvej. Og der gik det op for mig, da jeg ligesom var efter det her. Og der kan jeg, altså jeg tror, jeg skreg og græd og var fortvivlet i næsten tre dage. Jeg ville ingenting. Personen, du hører på optagelsen her, er Johnny. Vi sidder begge to ved hver vores computerskærm. Jeg er i København og Johnny på Fyn. Og måske du lagde mærke til det i klippet lige før, men hvis ikke, så skal du vide, at Johnny har været anbragt en stor del af sin barndom. Han oplevede at blive rykket rundt mellem forskellige anbringelsesinstitutioner, og de oplevelser, han har haft som anbragt, præger stadig mange dele af hans liv i dag. Men det kommer du til at høre meget mere om senere.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 Jamen, jeg hedder Johnny og øh, er 31 år. Øh, jeg bor i Midelfart. Til hver dag arbejder jeg på et botilbud, slags bosted, øh, for folk, der har en form for fysisk eller psykisk øh, funktionsnedsættelse, eller er i gang med at uddanne mig til praktikkoordinator. Jeg øh, er praktikvejleder nu, så... så det er spændende, og jeg kan rigtig godt lide at være, hvor jeg er. Øh, jeg bliver... Øh... En ud af få i Assens Kommune, som skal koordinere øh, på det sted, hvor jeg er, som hedder Lindebjerg. Øh, og det er et ret stort sted. Så jeg skal koordinere, der er fire teams på hele Lindebjerg, så skal jeg koordinere, hvor alle eleverne i hvilken afdeling de skal på. Og så er det mig, der skal have deres ugentlige vejledning, og så skal jeg ellers sørge for, at de er godt tilpas på det her sted, eller i den afdeling, de bliver placeret. Lige nu har man normal, eller har jeg én elev, øh, men i fremtiden er det meningen, at man skal op og have 6-7 elever. Man får et ret stort ansvarsområde. Som et social- og sundhedsassistent er man jo i, i noget, der hedder en psykiatripraktik. Og det er jo i psykiatrien det her sted, hvor jeg er. Øhm, og min tidligere vejleder arbejder jeg så sammen med i dag. Øhm, og hun var bare en af de bedste. Altså, hun, øh, der var nogle dage, hvor jeg måske var lidt for meget syg, eller havde det lidt svært i nogle perioder, fordi... at efter man har været anbragt i sådan tidlig alder, som jeg har, så er der nogle perioder, hvor man stadigvæk er hæmmet af det. Johnny kommer til at fortælle meget mere om sin hverdag på butilbudet, Men for at bedre kunne forstå hans brugede vej, er vi nødt til at høre om hans anbringelse fra starten. En tid, der skulle vise sig at have stor indflydelse på hans valg af karriere. jeg altså, blev cirka anbragt, da jeg var en 8-9 år det startede egentlig med, at mine forældre, de øhm, lå i skilsmisse, øhm, og jeg har en stor bror, som har Down-syndrom, og så har jeg en ældre bror, øhm, og, og midten i den her skilsmisse, så blev vi lidt glemt på en eller anden måde, øhm, og min, min midterste bror, som har Down-syndrom, kræver rigtig mange kræfter, og gjorde det også dengang. Øhm, og min anden storebror, han, jeg mener, han fik en form for aflastning, hvor der kom en og var sammen med ham øhm, en par gange om ugen og tog ham med ud til nogle aktiviteter. Øhm, og så var der så mig, og, og, ja, og jeg ved ikke, de, de kunne ikke rigtig magte opgaven øh, så, altså, så tidligt, kunne jeg i hvert fald mærke. Og der var noget i forhold til det der med skilsmissen, at de ville bruge mig som en, et form for punkt også, og hvem vil du helst bo hos, og sådan nogle ting. Og det var vildt ubehageligt, og, og der var ikke nogen, der skal tage stilling til det på den måde. Øhm, de brugte mig lidt som et mellemled, i form af at kunne måske sove hinanden på et eller andet punkt. Men så, så kom jeg så på den her døgninstitution. Det blev kaldt frivillig anbringelse, men altså, det, var, det var ikke frivilligt, men det skulle de simpelthen... Så kom jeg på den her døgninstitution, som ligger i af og hed Brohuset, mener jeg det hed. Dengang i hvert fald. Og, og det var ja, et døgntilbud, hvor der var, øh, hvor der var altså, en, en pædagog hele døgnet rundt. Og der var jeg i cirka halvanden til to år. Og det er også, så vidt jeg kan huske, jeg kan huske, at altså, børn hører jo alt, når man er et sted. Og jeg kan huske, at, at det var også det, den tidsperiode, at normale børn, der skulle være sådan et sted, var. Altså, det var et til to år. Efter min mor var kørt fra Nørre Aarby, viste pædagogerne mig rundt i det enorme hus. Stuer efter store, værelser efter værelser. Det virkede helt uoverskueligt. Den første nat græd og græd jeg. Jeg blev ved i næsten tre dage. Jeg fik ikke lov til at ringe hjem og sige godnat for jeg skulle vende mig til at være i huset. Ja, altså det, er jo, det ligger ikke så langt væk frem, men jeg tror, sådan efter tiden, at jeg sådan er flyttet altså på Fyn, hvor jeg sådan bor og sådan noget, så har jeg kun været forbi én gang. Altså. Men altså, da man var lille, så det er jo meget stort der, var, der er sådan en form for tårn øh, i den ene ende, at, altså sådan en rød murstensbygning, og... Og der er en trampolin ude i haven og sådan noget. Og jeg kan bare huske, da jeg var lille, der var det rigtig stort. Men når man så kører forbi i bil i dag, så, øh, så det er det bare så småt. Altså, de tanker, jeg har og minder, jeg har, det er sådan, at, at der er rigtig mange værelser. Og der er rigtig mange børn. Øh, men stemningen sådan i huset var egentlig positiv nok. Øh, atmosfæren var sådan... Altså, der var jo de her ting, man skulle. Lidt ligesom man kan... Ja, altså for at få en hverdag til at køre... Der var et kontor, hvor, hvor de sad, og hvor, man kan huske, eller hvor jeg kan huske, at vi sad faktisk på den, sådan en trappe ved siden af det her kontor, og faktisk lyttede, når de sad derinde og lavede en eller anden form for overlap til hinanden, hvad der var sket i løbet af dagen, øhm, fordi at den her dør var ekstremt tynd. Og så havde vi nogle fjernsynsstuer, hvor vi så film og fjernsyn og julekalender, og ellers så var der sådan en, en, en afdeling, der var lukket sådan... Og det var til møder, hvis sagsbehandlere og sådan noget kom, øhm, kan jeg huske. Men det var altså det var stort, der var virkelig altså mange stole, altså sådan lange borer med masser af stole, fordi vi jo var mange, jeg kan dog ikke huske, hvor mange, men jeg tror, vi har været 10-15 unge, der har boet der. Ja, og så... De forskellige mennesker kan man jo også huske, der var en køkkendame, som var der om morgenen, når man stod op og så for, at morgenen man stod klar, og så havde du sådan 20 minutter til lige at spise, og så blev du ellers kørt sted fordi de havde busser, øh, til at man kunne blive kørt øh, på, i skole eller i en eller anden form for aktivitet. Øh, jeg gik jo ikke i skole, der jeg boede i den her døgninstitution. Der, øh, der havde, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg var. Jeg var i sådan et, en form for aktivitetstilbud i Kolding, så hver morgen blev jeg kørt fra Fyn og så til Kolding, og så ned på et eller andet firma, der lå på havnen. Og det her firma, det, altså det, der var nogle skæve typer, så jeg tænker, det havde været sådan noget aktivitetstilbud af en eller anden art med nogle pædagoger. Men der sejlede vi i kajak, og jeg lavede en masse forskellige sådan positive oplevelser, tror jeg, de ville have det til at være. Men stedet, det husker jeg som meget større end en eller anden form for en eller anden. Ja, det borg på en eller anden måde. Det der tårn, det har virkelig sat sig indprintet i mit hoved. Skolen. Jeg kan bare overhovedet ikke huske, at jeg gik i skole på det tidspunkt, hvor jeg flyttede ind det her sted. Og det giver god mening, eftersom det jo så også var det her sted i Kolding. Men jeg, jeg kan ikke huske, om jeg havde en eller anden form for undervisning i det her aktivitetstilbud, eller om det kun var sådan nogle, altså sådan nogle aktiviteter ud af sejl i kano på åen og... Vi var også på nogle skiture og, og sådan nogle ting. Men jeg mener, når jeg, når jeg sidder og tænker mig om, så kan jeg faktisk huske, at jeg var en eller anden, der kom fra Vejle af, som så faktisk skulle give mig undervisning. Hvor han tog mig med ud, i, altså i stedet for, at vi var på det aktivitetstilbud, at vi så tog ud, og så, øh, så, det ved jeg ikke, han, jeg tror, han skulle vurdere mig på en eller anden måde. Eller sådan, prøve at have et billede af, hvor langt jeg egentlig var, altså fagligt øh, eller bogligt. Jeg var faktisk den eneste, der blev kørt derover. Det er den her uvidshed, der præger Johnny's minder fra hans anbringelse. Men det var også det, der gjorde ham nysgerrig på den særlige situation, han var i som anbragt. Og det betyder også, at han handler på sine frustrationer på en helt bestemt måde. Der var den her episode med, at det var op til weekend, øhm, og når man bor sådan et sted... Så regner man hurtigt ud, hvornår der er personaler, på hvilke tidspunkter der er døgnet, og hvor mange der er. Der var flyttet en ny pige ind øh, på et af værelserne, og hende havde vi så lært at kende. Og så får hun den idé, at øh, vi kunne cykle øh, ud og besøge vores forældre. Så var vi tre, der, øh, der, der fandt nogle gamle cykler nede i kælderen på den her døgninstitution. Um, og jeg tror, at det var sådan en, nogle børnecykler, altså, fordi det var helt vildt ubehageligt at skulle cykle på dem her, kan jeg huske. Um, men så cyklede vi til Harndrup, som er sådan en lille by, som lå, uh, det ved jeg ikke, 10-15 kilometer væk. Um, og der boede min far ude på sådan en kæmpe gård. Um, og det, formålet med den her tur var jo egentlig, at vi bare skulle rundt og sige hej til vores forældre, fordi vi savnede dem. Så vi cyklede først over til min far og... Der var ikke nogen hjemme, øh, og jeg tror også, hvis de havde været hjemme, havde de nok ringet til det her døgninstitution. Øh. Men så øh, de andres forældre boede i middelfart. Så, så, så vi cyklede ud af sådan en mega lang øh, landevej, øh, hvor, altså, hvor bilerne bare kørte, og vi var ikke ret gamle, nogen af os, så det er egentlig meget underligt, at der er ikke er nogen, der er stoppet, <laughs> øh, og, og ligesom spurgte, hvor skal I hen? Øh, men vi cyklede omkring, 12-15 kilometer videre øh, til middelfart, og så besøgte vi en af den tredje, altså tredje mandens øh, øh, mor. Han gik selv op, kan jeg huske, fordi at vi ventede på, at han kom ned igen, og det gjorde han så også. Og så cyklede vi så ud til hende her, der havde fået ideen øh, hendes far. Og jeg kan bare huske, da vi når ud så kan man godt se, at det her, det her sted, at hendes far bor, at det er sådan lidt snusket, det er sådan lidt... Øh, altså vi ikke sige sådan rocker-agtigt, men alligevel lidt, sådan lidt, der var meget sådan beskidt, og der stod vi sådan nogle tønder, nogle gamle biler ude i forhaven, og havde, lige, havde vi sådan en lang hestehal, sådan noget, så han, i mine øjne han en rocker dengang, i hvert fald. Ja, øh, så kommer vi så ind til ham, faren her, han er jo umådeligt venlig, og... Han bestiller noget pizza til os, og han, altså, vi får noget cola og sådan noget, og, og vi har vi har, en, vi har det egentlig hyggeligt, og vi, vi jeg kan mærke på det tidspunkt, at vi har vi er sådan vi har egentlig nået det vi ville med den her tur, og det var jo at se hinandens forældre, og så går der ikke ret, ret længe, så det tror der går det ikke en halv time til en time, og så kommer politiet, så henter os, og så bliver vi kørt hjem til det her døgninstitution institution igen. Og så kan jeg huske, at hende pædagog, hun kommer ud og sådan helt ud af den og græder og er sådan helt forfærdelig, fordi hun jo ikke ved, hvor vi er henne. Men det var så faren, der havde ringet og sagt, at vi var der. Altså det er i hvert fald en af de minder, jeg har derfra. Jeg synes, at episoden var rigtig god. der den gav også en eller anden form for frihed, at vi bestemte selv det her. Der var ikke nogen... Som, som i vores hverdag måske altså bestemte over os, bestemt hvad vi skulle, hvilke tøj og hvornår vi skulle have sted og sådan noget. Og lige den her dag her, der, altså det føles lidt som den der Farris Bueller's altså, du ved hvor man, man gør, hvad man har lyst til, og man griber dagen, og det, det gjorde vi bare som, altså som børn. Johnny og hans venner fra døgninstitutionen fik en smag af noget, de så som en slags frihed. Endelig kunne de bestemme over sig selv og ikke være fanget af institutionens regler og andres forventninger. Men selvom Johnny ser på episoden som positiv, havde det store konsekvenser for hans anbringelse. Kort efter de stak af, blev Johnny anbragt hos en plejefamilie, langt fra alt, hvad han kendte. Jeg tænker, at, at episoden øh, har været en eller anden form for skamme, fordi de nok ikke. Altså jeg tænker, at grunden til, at man også placerer mig så langt væk. Det var jo, fordi min familie jo også boede herover på Fyn, så jeg i realiteten, efter den episode her, hvor vi ligesom stak af og sådan noget, der, øh, der havde vi jo ligesom mulighed for at kunne tage hjem til vores forældre, når vi havde lyst. Det skulle ikke være på den måde. Så, det, altså, så, så jeg tænker, at, at der er en masse aspekter i det der med, at man bliver efterladt og flyttet til hvad? Vestjylland, som er mega langt væk herfra. Altså, det virker som et skame. I forhold til plejefamilien, så var det værre. Øhm, fordi det var der var det ikke min, der var det faktisk ikke min mor der afled af mig det var en pædagog som faktisk øh, sagde til mig at vi bare skulle ud på en tur og vi skulle over og besøge den her anden, øh, anden der også havde boet på den her døgninstitution ham skulle vi over og besøge den her plejefamilie familie og så øh, kan jeg huske at lige pludselig imens vi sidder og fik kaffe så er den her pædagog væk og så han faktisk så kunne jeg så kunne jeg faktisk se at han kørte på sådan en god og der gik det op for mig, at jeg ligesom var efterladt her, og der kan jeg, altså jeg tror, jeg skreg og græd og var fortvivlet i næsten tre dage. Jeg ville ingenting. Og jeg kunne, da jeg kom ind på det her værelse, mit nye værelse, der kunne jeg jo se, at, at mine ting, de stod der, mit tøj stod der. Og det havde jeg jo ikke observeret var i den her bil, faktisk. Så på en eller anden måde havde de jo så smuglet de her ting ud i bilen, uden inden jeg havde set det. Jeg kan bare huske, at, at jeg flåede i alting og gik helt amok og... Jeg kan huske, der var en pædagog som på det her, den her plejefamilie, som så blev nødt til altså sådan at sætte på mig altså sådan på, for at holde mig i ro. Fordi ellers så var jeg, jeg jeg mener, at jeg sådan slog hovedet ind i ting og mine arme og sådan noget, fordi jeg slet ikke, det var nok ikke lige den rigtige måde at gøre det hele på. Jeg kan huske, at det var godt værd. Jeg kan bare huske, at jeg når at se bagenden af den her røde øh, bil eller kassevogn køre. Og så kan jeg bare huske, at så faldt alt bare fra hinanden. Mm -hmm. var det her andet sted hos min plejefamilie. Jamen, stedet var rigtig stort. De havde købt sådan et et gammelt landbrug, altså sådan et nedlagt landbrug, og renoverede faktisk alt det hele, stort set, da jeg flyttede ind. Og det var sådan et, det var sådan lidt Morten Kork -hus, men bare meget større, kæmpe lade. Der var 4-5 græsplæner rundt om det her sted, og de havde et et lille gæstehus der var lidt væk og øh, altså sådan fun fuld funktionelt gæstehus. Altså så det, var nogle, det var nogle velhavende øh, mennesker hvis altså kunne man jo se da man flyttede ind øh, og de havde de havde opdelt øh, altså sådan gården at den ene halvdel det var vores øh, og det var der vi boede og det var der at vi måtte være og så havde de ligesom deres egne private afdeling, fordi de jo også boede der, og det var også deres hjem, så de havde kontor og soveværelse og sådan en ekstra køkken nede bagved og ja yeah. og så altså foran gården var der sådan en mark, hvor der gik køer på om sommeren og altså det var sådan en rigtig landidyllig øh, julelandagtig ja <laughs> yeah. det var et, altså det jeg husker det som rigtig smukt i hvert fald plejefamilien var meget sådan de var lidt gammeldags, men de var også op i årene. De var kærlige og omsorgsfulde, men også til tider kunne man godt mærke, at at vi var et job, hvis man kan sige det sådan, fordi der var nogle grænser. Og dem testede vi jo hele tiden på en eller anden måde. Det gør børn. Øhm, og hvor langt vi kunne gå og ja, men altså de tog os med på ferier og de havde stabile økonomier, og vi havde stabile økonomier, så vi, når vi skulle ud og have noget, noget tøj og sådan nogle ting, så var der sørget for alle de her ting. Vi, altså, vi gik i det nyeste tøj, altså i folkeskolen. Vi manglede ikke noget overhovedet, og vi, altså, hvis vi ville have noget, så fik vi det også. Så i nogle tilfælde er det jo nok, har det nok været lidt positivt at bo i den her plejefamilie og måske at bo hos sine egen forældre. Altså, mine forældre har næsten været folkepensionister hele deres liv, Um, og de har måske ikke kunne give mig det samme som de, den her plejefamilie kunne så alt i alt vil jeg sige at det har været, det har været positivt men det sluttede ret brat. øhm um, da jeg så har boet i den her plejefamilie et par år, um, det var ikke meget længe efter min konfirmation um, så begyndte vi jo at blive unge mennesker og unge mennesker der godt kunne lide at, at ses uh, på andre tidspunkter end til kl. 8 om aftenen, um, plejefamilien havde meget strenge øh, tidspunkter på, hvornår vi skulle være hjemme, og hvornår vi tog sted om morgenen. Og det var simpelthen for at have en, en struktureret hverdag. Øh, og det kan jeg jo først se i dag. Øh, det kunne jeg jo ikke dengang. Det var jo bare ren straf. <laughs> øh, men vi skulle være hjemme klokken 9 eller klokken halv 10, og jo ældre vi blev, måtte vi så, altså, så var det en halv time længere. Øh, men så begyndte mine venner så at hænge ud i det her lokale anlæg. Altså sådan en park, hvor vi sad om aftenen, og så Begyndte vi at ryge cigaretter, og vi havde fået smag for sådan nogle af de der cider og øl. Og, og de her tidspunkter, de begyndte så at blive overtrådt øh, fra, mit, fra min side af. Og, og, og det var sådan egentlig starten på sådan en lavine af ting, der sådan øh, begyndte. Øh, altså, de kunne ikke finde mig, og altså, jeg tog ikke telefonen, og, og jeg rendte rundt, og jeg vidste jo, hvor de ville lede, så jeg ville jo sørge for, at jeg ikke var på de her steder. Um, så de kørte rundt om aftenen og lede efter mig, og, og jeg var nok hjemme sådan ved den eller et eller andet, og så nogle gange så sov jeg bare ude, uden at sige det. Og så begyndte jeg egentlig også at være lidt en rod, men altså sådan mere med, at jeg pækkede fra skole. Uh, vi startede sådan i 7. klasse, um, og der mødte jeg nogen, som havde en lidt anden tilgang til, til livet, end, end hvad min plejefamilier havde, hvor man begyndte sådan at pjekke, og så tog hjem fra skole af, og så tog et tog til nabobyen, til deres forældre, som ikke var hjemme, og så kunne vi sidde der og drikke os pisse fulde, og så tage toget hjem det seneste tog hjem igen, og, så og det kunne min plejefamilie bare ikke være i til sidst. De kunne ikke finde ud af, hvor jeg var henne, og, og det er ligesom deres job, at vide, hvor jeg er henne, og det kunne de ikke være i til sidst. Det gik lidt over gevind. Kom jeg hjem en aften, kan jeg huske, og der har hun pakket mine ting, og så siger hun, at i morgen der skal du øh, rejse hjem til din mor. Og der kan jeg huske, at der ramler hele min verden igen, fordi nu har de opbygget de her sociale relationer med alle herover i Vestjylland. Og jeg tigger hende og beder hende om, at, at det her det skal jeg ikke, og at jeg ændrer mig også nogle ting. Øhm, men hun var vildt fast. Og det virkede som om, at det var noget, at hun havde øh, afklaret med kommunen allerede, og min sagsbehandler. Så det var allerede sat i gang. Så kan jeg huske den her togtur hjem, hvor de så kører, og de efterlader mig ind på Esbjerg station, og så tager jeg toget hjem, og så kan jeg bare mærke, at nu er der lige sådan helt, et helt liv, der lige er lagt bag ved en på en eller anden måde. Den her togrejse symboliserede et eller andet for mig i hvert fald, at, at man... Nu var der endnu et kapitel allerede, der var slut. Øhm, ja, og så kom jeg hjem til min mor, hvor det så bare overhovedet ikke kom til at fungere. Endnu en gang blev Johnny fjernet fra sin daglige livsrytme, som han havde etableret og vendet sig til. Fundamentet, han havde opbygget, blev reddet væk under ham. Nu skulle han begynde forfra igen. Jeg kan huske den her, hvor, jeg, hvor, jeg sådan, hvor det sluttede i Vestjylland, så den der togrejse hjem, og min mor henter mig. Jeg kan bare huske, at hun... Når man har fået en levestandard, jeg ved ikke godt, det lyder måske meget overfladisk, men når du som barn har fået en, en, en levestandard, hvor der er penge til alt, der er råd til alt, og du kommer hjem til en mor, som er, er folkepensionist, og som faktisk vender hver øre, så var det bare endnu hårdere. Fordi det der med, at nok blev alle dine privilegier ligesom taget fra dig, men det her med, at du skulle hjem og bo hos et menneske, du føler jeg faktisk ikke, at du kender. Og min mor havde fået en ny kæreste, Øhm, og jeg, jeg kan ikke engang huske, hvem det var øh, lige nu. Men altså, vi klingede bare heller ikke særlig godt sammen. Skændtes så meget som ham, jeg, som jeg skændtes med min mor. Og han boede i et eller andet hus, hvor jeg så havde fået værelse nede i kælderen. Og det var bare, det var sådan en, en kælder, hvor der var et fyr. Og jeg kan bare huske alle mine ting, jeg havde med fra af, De begyndte bare at lugte af det her sod eller os på en eller anden måde. Jeg kan bare huske, at... Jeg pakkede mine ting ind i plastik og sådan noget, og det var bare det var bare en helt anden det var bare en helt anden realitet. Jeg sov på sådan nogle, en gammel seng og ja, det var bare noget helt andet. Det var altså, det var hårdt. Min mor ville jo super gerne have at, at jeg skulle starte i skole og sådan noget, og det var jeg bare overhovedet ikke parent til. Jeg havde slet ikke lyst til, altså. Så fik jeg min mor til at betale min togrejse frem og tilbage. Fordi jeg simpelthen ikke kunne give slip på det her over i Jylland. Øhm, jeg rejste frem og tilbage besøgte mine venner. Jeg nåede så mange venner på en weekend, som jeg kunne. lagt alt simpelthen alting. og øh, alting. Vi festede og havde det rigtig sjovt og hyggeligt. Og... Så, altså, det gjorde vi egentlig måske i et par år, og så, øh, så døde det faktisk lidt ud igen. Fordi så startede jeg på den her folkeskole i Aarup, hvor jeg mødte nogle nye venner. Og så begynder man jo at knytte sig til dem i stedet for. Og dem snakker jeg så stadig med i dag, så det har været rigtig positivt. Jamen da jeg flyttede hjem til min mor igen, husker jeg slet ikke på noget tidspunkt, at der har været en og kigge til os og spurgt, hvordan vi har det. Jeg kan huske, at vi blev indkaldt til et møde, men det var fordi, jeg gerne ville på efterskole. Men der har på ingen tidspunkt, eller intet tidspunkt, været en, som har kommet og sagt, at I okay, kan I klare det her? Skulle vi have fundet et andet sted til dig? Og i, for, altså i forhold til det her, hvordan er det også måske har en påvirkning i dag, i forhold til det her med, at man bliver efterladt? Altså, så, jeg lukker ikke særlig mange mennesker ind i mit hjerte, eller ind, jeg har ikke lyst til at lære folk at kende, fordi jeg da et eller andet sted ved, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at sove hinanden. Og den har jeg allerede taget for givet inden. Øhm, jeg har også nogle, nogle relationer i dag, som er mine bedste venner, hvor jeg har sorget dem rigtig meget, fordi at jeg ikke har lyst til at komme for tæt på dem. Og når nogle af deres store livsbegivenheder, som bryllupper eller fødselsdag eller sådan noget der, så kommer jeg bare ikke. Så, så går jeg ud måske og drikker mig pissestiv dagen for vejen, fordi så ved jeg allerede med mig selv, at jeg ikke kommer. Og det er på en eller anden måde det der med, at så efterlader jeg dem, fordi så kommer de ikke tæt nok på mig. Altså, så det er der helt klart sat nogle spor i dag også. Øhm i hvordan at jeg også behandler mennesker, og jeg arbejder virkelig meget med det, fordi de bliver virkelig kede af det, fordi de elsker mig. Og det går ondt på mig også, altså selvom de siger, at jeg nogle gange kan virke sådan lidt følelseskold, men, men det, jeg har bare ikke været vant til andet. Det er her, vi efterlader Johnny for nu. Hans anbringelseshistorie har sat spor på den måde, han navigerer i verden på. De spor er i nogle tilfælde begrænsende for ham, men de har også givet ham magt og formål i hans liv.